A'udhu billahi min ash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Wal asr Innal insana lafi khusru Illal ladina amanu Wa aminu salihati Wa tavasau bil haq Wa tavasau bil sabr U ime Allah Samilos nog, samilos nog vremena čobjek doista gubi Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima te poručuju strpljenje istinu je rekao uzvišeni Allah. Eûdubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahir-rabbil-alamin was-salatu was-salamu ala sayidina wa Allahumma allimna ma yanfauna vanfa'na bi ma allamtana vazidna ilman ja alim. Allahumma arina lhaqa haqan var zuknat tiba'a, var arina lbatula batilan var zuknat čtinaba, va adkhina bi rahmetike fi ibadika salihin. Vala dragom gospodaru koji nas je počastio nebrojenim blagodatima. Posebno ga molimo onako kako ga je molio njegov milenik Muhammed sallallahu alaihi wasalam da ova kiša bude Sukija rahmeta, la, la adab. Bude kiša koja će biti rahmet, milost Allahova, a ne sukija al ne kiša kazni. Salavat selam plemenitom pegamberu, njegovoj časnoj i plemenitoj porodici, svima ashabima. Neka imir i spas svima onima koji, trude, koji se trude i nosi la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dostojanstveno kroz svoj život. I donosti pravilne odluke. Gospodaru naš molimo te da nas počastiš korisnim znanjem i da uvijek dadneš da imamo plemenitije namjere nego što su naše mogućnosti. Jer nekada nismo u prilici doći na ona mjesta gdje se sluša hadis Rasulullaha s.a.v. i gdje se proširuje svoje znanje o islamu. Molim gospodara najvećim imenom njegovim da nas počasti svakim dobrom i svakim djelom koje približava džennetu. I da nas zaštiti od svakoga dijela koje približava vatr. Draga braćo i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisom Rasulullah s.a.w. I jedan od pokazatelja iskrenosti u nijetu jeste ustrajnost u dijelu. Dijelo koje je iskreno, čovjek nastoji da ustraje u njem. Bez obzira što u ovoj situaciji, vi znate, učili ste iz fikha da čak i džemate, Kada je obilna kiša i kad stoliki je padavne, čak i džemad prestaje biti obaveza ljudima, jel? Neka klanjeju u svojim kućama. Čak se deslo za vrijeme Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, da je obilna kiša padala i Resulullah je rekao, recite ljudima da klanjeju u svojim kućama. I to je opet potvrda onoga što, evo, kroz halku stalno provlačimo jedni drugima. Inna hadhe dine jusrun. Zaista islam, zaista je vjera Allaha dželašanvu lahkoća. وَلَنْ يُشَادَ دِينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ I niko neće pregoniti u vjeri, pretjerivati, nametati vjeri svoje razumijevanje, mimo onog razumijevanja kojem nas poučava Resulullah, إِلَّا غَلَبَهُ A da ga vjera neće savladati, ti ga vidiš da se on udalio od vjere on ili ona, ne zato što nije tu našao ono što je potrebno naći, nego zato što je pogrešno razumio ono što je najljepše u životu živjeti. Koliko je bitna ova sura, samo na početku da kažem, prije nego što se sjetimo Dovom ili Fatihom mama Buharije, plemeniti ashabi, kada god bi završavao se jedan dan, a to je nakon kojeg namaza? Nije. Nakon kojeg namaza se završava dan? Ikindija. Znači, sakšamom već počinje, evo, mi smo već zagazili, alhamdulillah, jel, u noviji dan, u petak. Znači, sa ikindijom se završava. A, plemeniti ashabi su imali običaj Da nakon što završi sa namazom da se poselama i da zajedno prouči ovu suru ono kao i u horda da uči znaš pa bi učili valasri innal insana lafi husr zaista tako mi vremena zaista je svaki čovjek na gubitku illal ladina amanu wa amilu salihat osim one kategorije ljudi koji imaju dvije osobine a to je da vjeruju i dobra djela čini i preporučuju jedni drugima dvije najbitnije osobine Jedni drugima preporučuju istinu, jedni drugima preporučuju strpljenje. Vi vidite koliko su ove dvije osobine bitne, da jedni drugima preporučujemo da se držimo istinima koliko malo bilo ljudi koji su na istinu. I da budemo strpljivi u, svakog, u svakom dobru kojeg činimo. Na početku, onako kako smo uobičajali, da se sjetimo dovom il-Fatihom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo, Ridan lilla il-Fatihah. Mi smo prošli put govorili o određenim tekućnjama koje su izlučevine ljudskoga tijela i koje, či, koje su nečiste. Spominjali smo o spermu i spominjali smo da je to ona nečista i da je potrebno ukloniti sa, sa odjeći. Spominjali smo, alhamdulillah, da je život Resulullah sallallahu alihi wasallam. Koliko god se nama nekada činilo da nema dunjaluka u našim životima, samo kada vidimo prvaka svih svjetova, najbolje god ljudi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem kakav je bio njegov kontekst kako su oni živjeli i ne samo kako su oni živjeli mogli su oni živjeti tako oskudni mogućnosti međutim kada vidite što su radili u vrijeme hazret pejgambera sallallahu alejhi ve sellem dvije moćne ona imperija perzijska i bizantska su imali sve civilizacijski posmatrano muslimani gotovo nisu imali ništa Ali kroz principe, kroz vjerovanje i dobra dijela. i on dvije osobine, jedni drugima preporučuju istinu, jedni drugima preporučuju strpljenje, zamisli od Hazreti pejgambera i par njegovih ukućana, Ebu Bekra, njegovog najbližeg prijatelja, da je i jedna i druga imperija ušla u okriliji slavu. I upravo je u tome u tome jedna značajna poruka svima nama neće uspjeti bilo koja generacija muslimana, sve dok ne bude primijenila onaj metod koji je Boži poslanik Muhammed s.a.v. nama svojim primjerom pokazao. Jer u vremenu kada su nažalost vrijednosti na udar, u vremenu kada bujaju prohtjevi u ljudima, kada se još novna jedne jednoga društva, to je porodca, kada je i ona ugrožena, jedini način da se vratimo tim vrijednostima jeste da se vratimo stvrtelju i vratimo njegovom pejgamberu. Vratimo se stvrtelju u smislu generalnog usmjerenja, pa Kur'an uzmimo za vodinu. Međutim, primjena Kur'ana mora biti kroz koja vrata? Kroz vrata primjeni Resulullah s.a.w. I nikada, vjerujte, mi smo mogli dobiti knjigu i svaka knjiga, gospodar nam je mogao spustiti, bez poslanika. Ali je odabrao da nam poslanice donesu objav. Zašto? Da mi ne možemo kazati Kako? Ne mogu ja onaj, da to primijenim, to, to niko od ljudi nije primijenio. I kada danas mnogi ljudi traže sebi opravdanja, glavno je opravdanje koje kaže, kako to kaže? Pa kad vidi i tebe da obavljaš namaz, da si česti, da obavljaš svoj posao savjesno, svoje dužnosti, onda se vidi na tebi da da može. I zato vi znate da je Boži poslanik s.a.v. rekao Al ulemāu wa raslatul anbijā Oni koji su učeni, su nasljednici pejgambera. Ovo učeni, nemojte razumijeti da budu velika ulem. Nemojte razumjeti da budu, ne znam da znaju, Kur'an čitam na pamit. Onaj ko zna jedan ajt, on je alim. U smislu da ga poznaje. Jer alim znači znalac, onaj koji poznaje. Ako znaš jedan hadis Rasulullah s.a.w. Možeš ga prenijeti. Možeš ga prenijeti ljudima oko sebi. Ti si nasljednik pejgambera kada nosiš njegov hadis kada ga živiš u svome životu i kada moliš drago gospodara da ti dadne ambijent, da ti dadne okolinu gdje možeš taj hadis prenijeti. Evo, svi mi imamo roditelje ili žive ili su preseli. Kada znaš hadis pejgambera sallallahu alaihi wa sallam rida Allah, rid Allah fi ridal walidej zadovoljstvo Allaha je u zadovoljstvu roditelja. Va sehatu Allahi fi sehatil walidej a ne zadovoljstvo Allaha, sržba Allahova je u sržbi roditelja. Ti si alim, kada najprije taj hadis uzmiješ. Pa ga onda primjeniš na sebi. Ljudi vidi, on poštuje svoje rotile. Pa nije nekada lako. Ali zato nemoj im reći koliko u. Uh. Dakle, vrlo je bitno da u životima svojim ono znanje koje imam primjenjujem. Jer kaže ulema bereket, znači plod jednog znanja dođe te kada ga u život primjeniš. I ne može, tako je Allah dragi dao, ne može se desiti da mi primijenimo bilo šta od onoga što čujemo od ajeta, od hadisa, od lijepih izreka ulama, od smjernica za za ponašanje, a da to a da to na nama ne ostavi neki trag. To ostavlja najprije trag na našim srcima. Kada osjetiš da nema skrušenosti u namazu, da nema slatosti u namazu, preispitaj sebe koliko si doste do onome što poznaješ. To kažem i sebi, kažem im i vama. I to je nešto gdje moramo uvijek preispitivati sebe. Jer evo, gledajte samo jedan hadis. Ovaj ambijent, Allah dragi, da nam dadne da ova kiša zaista bude kiša milosti. Ljudi, pogledajte. Samo evo, naš broj se ovdje smanju. Jel da? Jel da? Pitanje odnose. Kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Lau kameti sa'a, da nastupi sudni dan, wa fi jedi ahadikum, ta sila, a u ruci jednog od vas bude sadnica. Aha, sadnica. Šta treba uraditi? Je nastupio sudnji dan? ni Kiša po polavi, ili trčina ljudi ne dođe. Zašto? Jer je pitanje, nije pitanje ambijenta, pitanje odnosa. A šta je još bitnije? Ako stvarno nisu mogli doći, dobili su nagradu. Jer imaš mahala poplavno, ne možeš izaći na ucu. I zato je namjera vjernika šta? Bolja od njegovog djela. Jer vrlo često nemaš priliku. A druga stvar, moramo graditi kod sebe odnos. Da sam u prilicu učinio dobro. Da sam moga učinio dobro. Jer ima ljudi koji, Allah, dragi, ih je počastio da imaju imetak. A ima ljudi koji će do kraja života, kako mi to kažemo, mučiti se, kuguriti, jel? Sa obskrbom. Možda će oni kod Allaha biti upisani među drežljivi. Zašto? Zato od onoga malo što su imali, kao, kako mi tu ovu redovnu sadaku koju podij To je malo, to je od nas. Mi nismo imućni. Al ništa nije malo ako nam ga Allah prim. Ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koji je sljedeći je ponovljen, već je pročitan, a to je hadis u kojem Hazreti iša, kaže da ona prala odjeću Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, a zatim bi on izašao a na samoj na samoj odjeći bio bi trag, trag, trag vode. Sljedeći hadis je da nas Allah dragi uputi da Ovaj, pokušamo ga na pravi način razumijeti. U njemu ima nekoliko stvari koje su zaista zaista teški. I govore o tome da pogrešan, pogrešan postupak kada ostavi trag na ljudsko društvo nije dovoljno kazati pokajao sam se. Nego moraš sastavni dio pokajanja je da vratiš prava onome komu je pripadaju. Ne može osoba koja je Allah nas začuvao toga, utajla i metak ili ukrala nečiji metak. Ne može kazati, ja sam se pokajal, a još uvijek živi u kući koja ukradem. Govorili smo puno puta, ja bi zamolio vas da se prisjetimo zajedno. Koja su tri uvjeta, te uvije pokajanje? Prvo je, evo ja ću početi prvim, da se iskreno u svome srcu, da se iskreno u mom i tvojom srcu probudi kajanje, da mi je krivo što sam još uradio, to je prvo, kajanje. Drugo, napustiti grijem. Treće, a odlučiti čvrsto. Koliko nas Allah počasni? Pa opet ćemo se vratiti, pa kaže poslanik. Kad se ti vratiš grijem, vrati i tobi. Jel? Po kajanju, pa će ti Allah oprostiti. Ali ovo su tri uvjeta. Prvo, iskreno kajanje. Drugo, ostaviti grijem. Ali pogledajte, subhanala, prvo dolazi stanje srca, je stanje tijela? Stanje srca. Jer ako sam iskreno osjetio kajanje, onda ću što uratiti? Ostaviti grijem. I treći uvjet je, što? Od Bismillah, ja sam odlučio, nije se više tome vraćati. Gospodar pomozi me, pruči i dobu, klanja dva rekeata. Koji je četvrti uvjet? A, ne, ne, ne, ne. ne. Nema trašta oprosta. Polako. Vratiti, nema trašta halala. Ako su u da vratiš, ne možeš mu doći, pa kaj je bil ti meni halalim? Ti njemu uzao. Nešto od njegovih prava. Moraš vratiti ono onome pravo kom je pripada. Zašto? Vidjet sada ovaj hadis. Vidjet ćete šta može. A mi, bošnjaci i bošnjaknije, smo prošli kroz ambijent, pogotovo evo, u zadnjem stoljeću, u 90. godinama, prošli smo kroz ambijent ljudi sa kojima je Resulullah se mora u nositi u njegovom životu. A da vidite kako je prema njima postupio. Kaže, Babu Ebuabil Ibili od davabi u Alganemi u Kaže, poglavlje, a čudno vidjet ćete, kaže, mokraća deva i životinja, i stokje I kaže njihovi torevi. Vedajte sad hadisa Rasulullah sallallahu a lisa. Wa salla Ebu Musa fi daril berid wa sirqand. To su mjesta, hoće da se kaže da mjesta gdje gdje bude stoki. Ako na tom konkretnom mjestu nema nečistoća da se ta mjesta tretiraju čisti. Kaže Ebu Musa lešar jedan od ashaba Rasulullah je obavio mjesta, namaz u, u torovima Da inače bude ovaj U Alberijetu ila džembiji, a kaže, životnje stoka su bile okolo. Ima jedan moj kolega na fakultetu, pa umije postaviti lijepa pitanja, da studenti malo razmišljaju svika. Doktor Mustafa Hasani pa je jednom prilikom objašnjavao studentima šta je, kako nama zobaviti nekada kad je čovjek u prilici da radi. I kaže, ti dođeš, kaže, kopos iz pretkuće, počela kiša padat, sam si blatnjav kaže šta će kaže hoće klanjat na koblatnjam kaže al ćeš kaže hoće klanjat bez odjeće skroz ili minimalno je odjeći al ćeš kaže klanjat u blatnjavoj pa kad većina kaže klanjaće kaže gub pa kaže al pa kaže blato nije nečisto jeste ono prljavo u smislu ne možeš mi ukuču u blatom nego očisti sebe evati trpa evati voda je al blato samo po sebi šta nije nečisto i baš je da kažem lijepa doskočica da ljudi razumiju slušaj zemlja nije nije prljav Mokraća jeste prljava, izmet jeste prljava, krv jeste prljava. Al zemlja sama po sebi nije. Šta više čime te jemamo, muzimamo. Suha. Haddesena Suleiman ibn Harb. Kala, haddesena Hamad ibn Zajdin an Ayyub, an Ebi Iqilabeta an Enes. Kala, prenio nam je Suleiman ibn Harb, od Hamada ibn Zajda, od Ayyuba, od Ebu Iqilabe, od Enesa. Kala, kad ima u nasu min ukl. Kaže, tošte su ljudi iz plemena ukl. Evo urejne ili plemena urejne. Fečteul Medine, pa su se razbolili u Medini. Došli kod Resulullah, to pleme Beduinsko, i šta, šta im se desilo u Medini, razbolili se. I ovo imate, ovo je muđiza Resulullah, sallallahu alaihi wa sallam, kažu da, je, da su se svi azhavi, kad su došli iz Mekke u Medini, da se razbolili. Jer je voda u Medini bila takva da je podnose samo oni genetski koji su rođeni u Medini. Svi se razbolu. Čak šta više, znate zašto je ostalo na hađu da se otkrije jedna mišica? Da se pokaže da muslimani nisu oslabili. Jer su u umeki mušljici rekli, mnogobojstvi, kaže muslimani su otišli u Medinu i svi se razbolu. Sad su, kaže, mršavi, nemaš i vidjet. I kad je Resulullah ušao u Meku, Allah mu je naredio da otkrije šta? Mišicu. Da se pokaže, u sudnjeg dana ostaje sastavni dio obrijeda hađa Da se pokaže snaga, da se pokaže sposobnost, da se pokaže to i to je. Znači, alhamdulillah, vijernik i vjernica trebaju to pokazati. Što se smijete? Ali niznao to. Jesu? Niznao. Ozbiljno su. Ozbiljno su. No, dobro, naravno, rekao sam vjernica da pokaže znanje, nemoj sad odmah nemoj ti što tebi ne umpod nije spominati to ne znaju na što ja mislim, subhanallah zna se, protuski džaba se zna rekao sam da pokaže znanje, da pokaže vještino, nisam, nemoj ramena od tobe joj e, e subhanallah e. šta se desilo, njima on se, e, šta se deslo počeo sam govoriti o muđiziti, isme zbunio s ovim se to da je Resulullah sallallahu alaihi sallam podigao svoje Ruk je rekao gospodaru, prenesi bolest izvan Medini, u to i tom mjestu. I ta bolest je i danas radili su istraživanje prisutno u tom mjestu. Bakterije su tamo prisutne, više nisu Medini. Ko odje tamo, ako popiješ iz tog bunara vod, gdje je prenešena bolest stanovnika Medine, odmate te zadesite bakterija, sreo sam jednog čovjeka, da ga Allah, dragi, pomogne toko moga puta, onaj obolio od neke bakterije, kaže, nikako se ne može izbasti iz organizma. Lekari mu rek čitav život ćeš patiti od toga. I kad se ona aktivira, hoće dušu ispustiti. Ne može, zaloga jedan ni kap vodine, čijim nešto unesi, organizam mora izbaciti. Tolko je taj ta mala vojska stvrtelja koju mi. Toliko je to jako. I to je bila za Resulullah. I ovi su se takođe razvolili. Pa im je Boži poslanik, pa im je Boži poslanik, pa im je Boži poslanik, pa im je Boži poslanik, u Albanija. Pa im je Božji poslani naredio, pošto su beduini, da izađu i da piju. Ovo je lijek toga vremena. Međutim, ja sam kasnije istraživao, kaže, da piju mokraću devi. I kaže, oni su stvarno otešli, izašli. Rasulullah im dao deve. Čim su počeli pit mokraću devi je se. Imaju istraživanja koja kažu da u određenim slučajima, kad su jaka, jaka bakteriološke upale, kaže, valjda ta Mokraća deve ima neko ljekov to svojstvo. Ja ne znam. Gledao sam neka istraživanja na Lazarsu. Napravili seminar čita vezano za pitanje da li je to, onaj, li je to tako ili nije. Došli su ljekari iz čitavog svijeta i zakučak, jedan od zaključaka je bilo da ima određena ljekovita sredstva. Fentalaku. Pa je Boži poslanik njima naredio da to učini i oni su odšli. Izašli su izvan Medine. I šta im je Resula dao? Dao im je onaj, stado deva da imaju. Falma sahu, katlu Šta su radle? Čim su kaže ozdravili, uzeli su onoga pastira kojeg je Bozhi poslanik po, poslao da ih izmeti, Jublika. U jednom rivajetu se kaže da su mu ociekli na unakr struku i nogu i da su mu oči izvadili. I hoću da znate to, kada pričamo o Arapima, da znate i ovi šorap. I to kad vam čovjek kaže ja živim ne znam, nedaleko od Al-Azhara ili živim u sami Bejtullah, onda može biti od ovih i od njihovi potomak. Zajem se, Boži poslanik im dao lijek tog vremena, rekao, idete, popijte, ozdrav ćete. Odma čim počeli, ozdravli i odma ubuli čovjeka. I to na zvjerski način ubuli. Na zvjerski način. U ostavku dna, i šta su još uradili? Subhanallah, svako odgovara s onim što je u njem. Čovjek kad je plemen, ti kad ga uvrijediš. Ili čovjek kad je plemenit, kad ga postidiš, on se zacrveni nezgodnom, jer zato što je to u njemu. Čovjek koji je neplemenit i koji je osvoran i grub, čim ga na neki način dovedeš u nezgodnu situaciju, sve što može da izlije od psovki na tebe izliče. Jer je to u njemu. I zato je jedna od lijepih izreha kaže, kullu ina in bima fi hiendafu. Svaka kaže, posuda proliva ono što je u njoj. Ne može biti.